Пан Швелька припалив цигарку і випустив струмок диму в затхле повітря винного льоху. «Я сказав би, що у нас виникли труднощі в спілкуванні», – сказав він. «А ми ж не просимо тебе завчити на пам'ять товсту книгу чи щось таке». «Просто подивись на пана Тюльпана. Хіба це так важко? Багато хто робив це без будь-якої спецпідготовки». «Я, здається, я з -з загубив свою пляшку», – промимбрив Чарлі. Від його коліньми брязкали порожні. «Пан Тюльпан зовсім не страшний», – сказав пан Шпилька. Про себе він мусив визнати, що це було відвертим знущанням з очевидності. Його партнер напередодні придбав косячок того, що на запевнення дилера було диявольським пилком. Але панові Шпильці видавалися швидше порошком мідного купоросу. Коли цей порошок увійшов у реакцію зі складовими слебо, Щоним пан Тюльпан підзаправився по обіді. Під пахвами в пана Тюльпана почало потріскувати. Одне його око стало повільно обертатися у орбіті, а з волосин у носі раз по раз зривалися іскорки. «Тобто не такий уже й страшний», – виправився пан Шпилька. «Згадай, ти ж правитель ветерані. Ти не повинен пояснювати свої дії якомусь там охоронцеві. Якщо він полізе за питаннями, просто подивись на нього». «Ось так» додав пан Тюльпан, чим обличчям пробігали спалахи. Чарлі відсахнувся. «Ну, можливо, не зовсім так», – сказав пан Шпилька, « але приблизно». «Не хочу більше», – заверещав Чарлі. «Десять тисяч доларів, Чарлі», – сказав пан Шпилька. «Це великі гроші». «Чув я про цього ветерані», – засківлив Чарлі. «Як щось піде не так, він мене кинув яму зі скорпіонами». Пан Шпилька широко розвів руками. Повір, яма зі скорпіонами не така страшна, як її малюють. Та «Да, це просто пікнік, порівняно зі мною, прогарчав пан Тюльпан. У нього почав світитись ніс. Чарлі горячково шукав хоч якогось шляху до порятунку. На його біду для цього було необхідно подумати. Пан Шпилька ненавидів, коли Чарлі намагався думати. Це виглядало так, наче дог намагається грати на тромбоні. Я не робитиму цього за 10 тисяч, сказав Чарлі. Тобто, ну я ж вам потрібен. Слова повисли у повітрі. Пан Шпилька відчув, що непогано було б, якби те саме сталося із Чарлі. Ми уклали угоду м'яко, сказав він. Так, але мені здається, що тепер я подорожчав. Що скажете, пане тюльпане? Пан тюльпан відкрив рота, щоб відповісти, проте натомість чхнув. У ланцюг Чарлі увип'ялась невеличка блискавка. Не виключено щось вона може зрости до 15-ти, сказав пан Шпилька. І це за рахунок нашої частки, братан. Хм, невпевно, сказав Чарлі. Він відсунувся від тюльпана, якому далі його неелектролизоване волосся починали ставати дибки. Але нам потрібні трішечки більше зусилля, добре? сказав пан Шпилька. Давай, почнемо просто зараз. Ти маєш сказати, що ти маєш сказати, Чарлі? Ти вільний, друже, можеш і ти. Не зовсім так, Чарлі заперечив пан Швилька. «Це ж наказ, ти – начальник, і ти повинен на нього гордовиту подивитись. Як же мені пояснити? Ну, уяви, що ти – звичайний крамар, а він прийшов просити порх. Була шоста ранку. Місто замерзало в безмовних обіймах крижаного туману. Вони прийшли з туману, вони зайшли до трукарні за відром, вони вийшли звідти і повернулись у туман пересуваючись на ногах, костурах, коліщатках. «Тубаду!» – почувши крик, правитель негайно відрядив до брами нічного чергового. Він зауважив нову назву і посміхнувся, побачивши гасло. Далі він прочитав. «Нинішня зима найхолодніша на пам'яті живих, і це офіційно!» Це найбільше холоди, що я пригадую. При цьому, зауважте, в цілому нині зима далеко не такі суворі, як тоді, коли я був удвічі молодший, заявив часу доктор невидної академії Фетре Деремонт. 132 роки. На водозливих міста вже помічено бурульки довжиною в людську руку, Замерзло чимало водокачок. Доктор Деремонт висловив впевненість, що ця зима гірша навіть за зиму 1902 року, коли на місто напали вовки, ми тоді дуже зраділи, бо вже два тижні не бачили свіжого м'яса, додав він. Пан Йосип Завірюха, 45 років, що мешкає на вулиці Мартл Беррі, 12, виростив овоч неймовірної форми, який всі бажаючі можуть бачити у нього вдома за незначну суму. Дітям до 16 не рекомендується. Пан Кларенс Гаррі, 39 років, повідомляє про втрату другого годинника. Загубленого, можливо, в районі Подолу. Будь ласка, повідомляйте про знахідку до редакції «Часу». Винагороду гарантовано. наймемо на постійну роботу іконографіста зі власною апаратурою. Звертайтесь до редакції «Часу». Вчора надвечір невідомий вчинив пограбування ювелірної крамниці «Байбак та син» на вулиці Нетацькій. Викрадено срібло на суму близько 200 доларів. Пан Байбак, котрому грабіжники погрожували ножем, заявив часу. Якщо я побачу того хлопця, я його впізнаю. Мало хто носить на голові вовнячу пончоху. Правитель посміхнувся знову. І тут пролунав стукіт у двері. Патрійці кинув погляд на годинника. Увійдіть. Нічого не сталося. За кілька секунд тихий стукіт повторився. Увійдіть. Відповідь була все та ж сторожка тиша. Ветерані торкнувся свого столу, і з того, що здавалося суцільною горіховою столешницею, раптом безгучно, ніби змащена олією, ковзнула довга вузька шухляда. На чорному ксамиті, яким вона була виставлена із середини, лежало кілька довгастих предметів, описання кожного з яких неминуче мало б включати слово «гострий». Вибравши один, Патріцій безшумно перетнув кімнату і повернув ручку дверей, миттю відступивши назад. Проте ніхто не увірвався, і за мить двері, підвішені на дещо нерівних петлях, стали повільно відчинятись самі. Пан Борошнюк розправив газету. Усіма пожильцями апартаментів уже було визнано, що пан Борошнюк, як людина, котра щодня купує примірні газети, є не просто його власником, а кимось на кшталт служителя культу що передає откровення вдячним масам. «Чоловік з вулиці Мартлберрі виростив овоч неймовірної форми», – сказав він. «О, хотіла б я це побачити», – промовила пані Секретова. З дальнього кінця столу почувся дивний звук. «З вами все раз, пане Деворт?» – спиталася вона, доки пан Хилько бив його по спині. «Так-так, <кхи> нічого», – вичевив Вільям, – «даруйте», – чай не в те горло потрапив». «У тій частині міста родючі городи», – сказав пан Стельмах, мандрівний торговець насінням. Вільям безуспішно намагався зосередитись на грінках, а довкола нього кожну замітку досліджували з благоговінням вартим останнього релікта зниклої цивілізації. «Невідомі пограбували крамаря, погрожуючи ножем», – продовжив пан Ворошнюк. «Скоро ми не почуватимемось у безпеці навіть у власних ліжках, сказала пані Секретова. «Щось я одначе не думаю, що це найхолодніша зима за цілі сто років», – сказав пан Стельмах. «Десять років тому була набагато гірша. Я тоді ледь не розорився», – так написано в газеті, – сказав пан Борошнюк таким тоном, яким говорять, викладаючи на стіл козирного туза. «А цей чудернацький некролог, котрий ви щойно прочитали», – сказала пані Секретова. «Я не впевнена, що це нормально – обговорювати те, що небіжчик робив уже після своєї смерті». Пан Довгошафт, гном за походженням та ювелір за фахом, узяв собі ще одну грінку. У всіх свої інтереси флегматично зауважив він. «В цьому місті дійсно забагато різного народу», – сказав пан Вітренко, котрий працював десь у релігійному бізнесі. «Проте зомбі, хоча б люди. Без образ». Пан Довгошафт слабко всміхнувся, намазуючи грінку маслом. Вільям подумав, що ніколи не любив людей, котрі говорять «без образ». Можливо, тому, що легше сказати безобраз, ніж намагатись справді нікого не образити. «Гадаю, нам треба рухатись у ногу з часом», – сказала пані Секретова. «Сподіваюсь тобі, долаха, знайте свого годинника». Коли Вільям прийшов до друкарні, виявилось, що пан Гаррі вже там. Він схопив Вільяма за руку і став її несамовито трусити. Неймовірно, пане, неймовірно, заговорив він. Як ви це зробили? Це якісь чари. Ви написали про мого годинника в своїй газеті, і хай мене грім поб'є, коли я, прийшовши додому, не знайшов його в кишені другого жилета. Хай боги благословлять вас і всіх ваших співробітників. Коли Вільям зайшов, Вернигора повідомив йому останні новини. Було продано вже 800 сьогоднішніх примірників часу. З розрахунку на п'ять пенсів за кожен, Вільямова частка досягала 16 доларів. У вигляді гори монеток ця сума здавалася справді великою. «Це якесь божевілля», – сказав Вільям, – «ми ж просто пишемо». «Є й невеличкі проблеми, хлопче», – сказав Вернигора. «Ти не збираєшся підготувати ще один випуск на завтра?» «О боги, сподіваюсь, ні». А то маю для тебе тему, похмура мови в гном. Я чув, що гільдія граверів уже встановлює свій власний верстат. За ними стоять великі гроші. Коли вони почнуть виходити, ми вилетимо з бізнесу як корок із пляшки. А вони можуть? Звичайно, вони ж так і так користаються верстатами. Шрифт зробити неважко, особливо коли маєш стільки граверів. Тож вони справді можуть організувати все на найвищому рівні. Чесно кажучи, ми просто не подумали, що вони візьмуться за це так скоро. Нічого собі. Молодші члени гільдії, знайомі з продукцією, яка надходить з Омній та Агатійської імперії, скидаються на те, що вони просто чекали нагоди. Я чув, що вчора ввечері вони провели спеціальне засідання з деякими змінами в керівництві гільдії. Мабуть, це ще було видовище. Тому якщо ти хочеш продовжувати випуск газети – «Мені не потрібні всі ці гроші!» – заволав Вільям. «Гроші породжують проблеми!» «Ми могли б продавати час дешевше!» – сказала Сахариса, дивно подивившись на нього. «Ми лише заробимо ще більше грошей!» – засмучено, – сказав Вільям. «Ми могли б більше платити розносникам!» – сказала Сахариса. «Навряд!» – сказав Вернигора. «Все одно ніхто не може випити з скипидару більше, ніж поміщається в шлунок». Проте ми будемо хоча б упевнені, що вони матимуть пристойну їжу, припустила Сахариса, рагу з м'ясом чи щось таке. Але я навіть не маю ніяких новин для… – Вільям затнувся. Це ж було зовсім не так. Новини – це те, що розміщує газети хіба ні? Тобто те, що є новинами, потрапляє на шпальту. Але звідси випливає, що те, що потрапляє на шпальту, і є новинами. І це правда. Він згадав їдальню пані Секретової. Ніхто не дозволив би, аби кому, писати все, що на думку спаде. Еж. Вільям ніколи не мав справжнього досвіду в політиці. Проте тут він раптом зрозумів, що фраза про тих, хто нібито може не дозволити йому писати все, що на думку спаде, зачіпає певні струни його пам'яті. Ми могли б винайняти більше людей, щоб шукати новини, сказала Сахариса. А що ти скажеш про новини з за кордону, зі псевдополя чи там квірму, досить поспілкуватися з пасажирами поштових диліжанців? А гномам цікаво було б дізнатися про події в Убервальді та мідній горі, погладжуючи бороду, додав Вернигора. Але ж диліжанс, звідти йде майже тиждень, заперечив Вільям. То й що? Все одно це новини? «Гадаю, використовувати передавачі ми не можемо, правда?» – сказала Сахариса. «Семофорні вежі? Ти що?» – сказав Вільям. «Це таки справді дорого. А хіба не ти щойно бідкався, що в нас забагато грошей?» Раптом їх осяяв спалах сліпучого світла. Вільям крутнувся на місці. В дверях стояло щось. Воно стояло на тринозі, за яким видніли ще двоє худющих ніг у чорному. Увінчувала споруду чимала чорна скриня. За скрині стирчала рука в чорному рукаві, пальці якої стискали якусь невеличку коробочку. З коробочки йшов дим. Замить за мить за чорною скрині почулось гуд. світло відбилося від шолома просто чудово. Вишукати іконографіст мене звати Отто крик. справді перепитала Сахариса. «А ви досвідчений іконографіст? Я просто талант кадру і ракурсу. Я весь час експериментувати», – відповів Отто Крик. І ще я маю необхідні апаратурен, а також налаштованість на співпрацю і любов до професії». «Сахарисо», – застережливо просичав Вільям. «Можливо, для початку. Ми запропонували б долар на день». «Сахарисо? Що? Він вампір». Я категорично протестую, втрутився невидимий Отто. Так легко сказати, що всякий з обервальським акцентом обов'язково вампір, так? Але тисячі обервальдішен – не вампіри. Вільям знічно змахнув рукою. Так, звісно, я перепрошую, просто, хоча особисто я такий вампір, продовжував Отто. Але що ви скажете, коли я сумію вимовити? Попливла від бережечка кривесенька качечка з каченяточками. Скажемо, що ми в захваті, пробурчав Вільям. В то на оголошенні було написано винаймемо на роботу. Тож я і подумав, що мій акцент не заважатиме, додав Отто. І ще я маю ось це. За скрині з'явилася ще одна гуда, помережена блакитними венами рука, на якій було пов'язано глянцево-чорну стрічку. То ви... «Дали обідницю?» – сказала Сахариса. «Під час наших зборів на Бійніцькій вулиці», – тріумфально сказав Отто. «Я щотижня ходити туди на наші спільні пісне-співи, спільне чаювання та спільну благочинну бесіду про відмову від гетрункин тілесних рідин. Я більше не п'ю!» «Що скажете, пане Вернигоро?» – спитав Вільям. Гном почухав носа. «Тобі видніше, – сказав він, – якщо він спробує щось утнути з моїми хлопцями, йому доведеться збирати свої кінцівки по всій околиці. А про яку це він обітницю?» «Убервальський рух непитущих, сказала Сахариса. Вампіри клянуться і розписуються в тому, що не питимуть крові, – Отто здригнувся. «Ми кажемо рідина на букву «К», – пояснив він. «Рідини на «К», – виправилась Сахариса». Цей рух зараз дуже популярний, вони розуміють, що це для них єдиний шанс. «Що ж, гаразд! – сказав Вільям. – Вампіри ніколи його не приваблювали. Проте після всього сказаного вигнати прибульця було все одно, що копнути цуценя. – Ви не проти, якщо ми відведемо вам під лабораторію льох? – Льох? – перепитав Отто. – Льохко! – Першими роздумував Вільям дорогою до свого робочого місця були гноми. З них глузували через їхню працелюбність та їхній зріст, однак вони не хапали зірок з неба і процвітали. Примітка автора, що як усі погоджувались, було для гномів складновато. Потім прийшли тролі. Цим було дещо легше, оскільки мало хто наважувався кинути камінь в семифутову істоту, котра за іграшки мала відповісти цілою брилою. Потім, як чортики з табакерок, з гробів поз'являлися зомбі. казна звідки виникло кілька перевертнів. Швидко зростала й кількість ельфів, хоча їхня інтеграція в міську громаду почалась не дуже вдало. З огляду на кепський характер та репутацію істот, ще небезпечніших, ніж тролі. Принаймні, троль не міг видертись по вашій нозі вам у штані. Тепер у місті можна було зустріти практично всі раси. Проте вампіри ніколи не робили подібних спроб. Вони були асоціальні навіть серед своїх. Вони ніколи не вважали себе расою. Вони мали вкрай неприємний вигляд. І вони, поза всяким сумнівом, не мали жодного шансу на відкриття власних закладів громадського харчування. Та тепер найрозумніші з них втямили, що єдиний спосіб отримати визнання інших рас – це перестати бути вампірами. Це була дуже висока ціна за соціальну адаптацію. Проте, мабуть, не така висока, як у випадку, коли тобі витинають голову, а потім розвіюють опіл твого тіла. Все життя харчуватись погано просмаженими півштексами під соусом тартар – це було ще не так погано в порівнянні з перспективою, за якою погано просмажити могли самого тебе. Примітка автора Тім, ризику, якого заснавав кожен, хто наважувався споживати бівштекси замкморпорських ангморпорських боїнь, було достатньо для будь-якого шанувальника гострих відчуттів. І все ж таки, нам слід ретельніше підбирати персонал голос, вимовив Вільям. За скрині з лінцею нарешті невпевнено з'явився Отто. Він був худим, блідим і носив овальні чорні окуляри. Його рука все ще стискала чорну стрічку, ніби талісман, яким ця стрічка й була. «Не бійте», – сказала Сахариса. «Ми не кусаємось», – додав Вернигора. «Пане Вернигоро, вашим дотепам часом не вистачає смаку. Головне, що я сам не смачний». «Фи, не пошкодуєте», – сказав Отто. «Я цілком змінився, повірте. А чи можна тіснаватись? Що ми будемо знімати?» «Новини», – сказав Вільям. «Що є новини?» – Новини, – почав Вільям. – Новини – це те, що ми пишемо в газеті. – Що ви скажете ось про це, га? – почувся життєрадісний голос. Вільям обернувся з поверх картонної коробки, на нього дивились до жаху знайоме обличчя. – Добрий день, пане Завірюхо, – заспішив Вільям. – Сахарисо, чому б тобі не сходити до… – Він не встиг. Пан Завірюха належав до тієї когорти людей, що вважають найдотепнішим у світі винаходом надувну подушку, яку підкладають вам на крісло в розпал вечірки, щоб почути з-під ваших сідниць відповідний звук. Таку людину не спиниш якимось там крижаним виразом обличчя. Я оце копав города і побачив таку смішну редьку. Моя дружина риготала страшенно, я зразу подумав, той молодий пан з газети має це оцінити». Довідчю, Вільяма, він негайно поліз у коробку. Пане завірюхо, я не думаю, що. Та рука відвідувача вже щось витягала з коробки. Вам, дівчино, теж буде цікаво побачити. Вільям заплющив очі. Він почув, як Сахарисі перехопило дихання. А за мить вона вигукнула Неймовірно, як справжній. Вільям розплющив очі. Та це ж ніс, видихнув він. Редька у формі довгого обличчя з величезним носом. «Мені робити знімок?» – спитав Отто. Неодмінно, радісно спогодився Вільям. «Великий знімок пана Завірюхи та його редьки носовидної. Перше завдання!» – пан Завірюха просяяв. «Моя збігає додому та принесу ще й ту морквину?» – спитав він. «Ні!» – одночасно вигукнули Вільям та Вернегора. «Знімок прямо тепер?» – спитав Отто. «А як же?» – відповів Вільям. «Що швидше ми відпустимо пана Завірюху, то швидше він знайде ще одну неймовірну Еге «Геш, пане завірюху, що б це могло бути? Вухата квасоля? Буряк у формі картоплі? Цибуля з довгим волохатим язиком?» «Тож робити снімок терміново?» – уточнив Отто кожним складом, наголошуючи на палкому бажанні прислужитися. «Терміново, так. Взагалі-то у мене там є одна брюква». «Котора ще не виросла, але я сильно надію, що...» – почав Завірюха. «Будь ласка, тифитись сюди, пане Завірюхо», – сказав Отто. Сховавшись за іконографом, він відкрив лінзу. Вільям побачив за склом очі готового до праці бісика. Вільною рукою Отто повільно здійняв причеплену до довгого держака клітку зі вгодованою сонною саламандрою і поклав пальця на гачок що приводив у дію маленького молоточка. Саме такого розміру, щоб удар по голові Саламандри розрятував її. «Будь ласка!» «Усміхай!» «Стривайте!» – сказала Сахариса. «Хіба вампірам можна?» «Клац!» Саламандра спалахнула, залишивши кімнату сліпучим світлом. Отто завращав. хапаючи за горло, він упав на долівку. Тоді раптом, хитаючись і намагаючись вдихнути повітря, знову зірвався на ноги, його коліна вивернулись, він промчав через кімнату і назад, а тоді впав під стіл, насамовита хапаючи за нього і розкидаючи на всібіч папір. Арр. запанувала моторошна тиша. Отто піднявся з-під столу, поправив кроватку, обтрусив з одягу пил і побачив нажахані обличчя присутніх. «Що такий?» – суворо сказав він – «Чого всі так дивитись? Нормальна реакція. Ось і все. Я над цим працювати. Світло в усіх проявах, моя пристрасть. Світло – майн холст, тіні – майн пензель». «Але яскраве світло вам шкодить?» – вигукнула Сахариса. «Воно шкодить вампірам». «Так я вше ж. Але що поробиш?» хм. «І що так буває при кожній зйомці?» – поцікавився Вільям. «Найн. Часом буває значно гірше». «Гірше? Часом кришить у пил». «Але що мені не вбивати, та робити мене сильнішим?» «Сильнішим? А все ж!» Вільям впіймав погляд Сахариси. Цей погляд сказав, «Ми його винайняли. Хіба ми можемо тепер його звільнити? І не варто з нього сміятися, доки не вивчиш як слід у Бервальцьку». Отто налаштував іконограф і вставив свіжий аркуш. «Пропоную робити ще один знімок», радісно сказав він. «Тепер усі посміхайте!» Прибула пошта. Раніше Вільям звик отримувати її в досить обмеженій кількості, як правило, це були листи від його клієнтів. Зі скаргами на те, що він знову не доповів їм про появу двоголових велетнів, небачені пошисті та дощі з домашніх тварин, які, наскільки вони чули, траплялися в акмаркорку. Що ж, його батько мав рацію принаймні в одному, коли сказав, що брехня може перетнути світ швидше, ніж правда взує одну ногу. Просто вражало, наскільки люди готові повірити цій брехні. Що ж до новоотриманої пошти, здавалося, він трусунув ялинку і на нього посипалися всі шишки. Кілька листів твердили, що ця зима далеко не найхолодніша, хоча всі вони наводили на підтвердження зовсім різні роки. В одному йшлося, що нині овочі близько не такі смішні, як колись, особливо цибуля. Ще в одному цікавилися, як гільдія злодіїв збирається боротися з неліцензованою злочинністю в місті. «Був і лист, де зростання рівня злочинності приписувалося гномам, яких взагалі не варто пускати до міста, де вони позбавляють роботи чесних людей. Поставте заголовок, типу листи, і надрукуйте все це, – сказав Вільям. Крім цього, про гномів, це надто схоже на пана Вітренка. Та й на мого батька теж. Хіба що він написав би «небажані» правильно і не користувався б олівцем. Але чому не ставити цього листа? Бо це нацизм. Проте дехто думає, що це правда, – сказала Сахариса. «Так, але ми його не ставитимемо». Вільям підкликав Вернигору і дав йому листа. Гном перечитав його. «Поставмо», – запропонував він. «Тут тексту всього на кілька абзаців». «Але багато читачів будуть проти», – сказав Вільям. «Чудово. Їхні листи поставимо теж». Сахариса зітхнула. «Напевно, ми без цих листів таки не обійдемось», – сказала вона. «Вільяме, дідусь каже, що ніхто не погодиться різьбити для нас матриці зображень». «Чому? Ми можемо дозволити собі їхні ціни». «Ми – члени гільдії. Взагалі все це стає тривожним. Ти скажеш, Отто?» Вільям зітхнув і рушив до отвору в долівці. Гноми використовували льох за спальню. Природно під землею вони почувалися зайтишніше. Отто відвели промозклого закутка, який він відокремив великим шматком картону, підвішеним до мотузки. «О, прифід, пане Вільяме!» – сказав він, переливаючи з однієї пляшки до іншої якусь хімічну гидоту. Боюся, в нас не буде можливості друкувати зображення. Вампір виглядав геть не здивованим. Так, я теж про це думав. Мені дуже шкода, але нема, турбуйтесь, пане Вільяме. Без вихідних становищ не буває. Тобто, ти ж не гравірувальник, правда? Ні, але ми ж друкувати все тільки чорне та біле, так? Але оскільки папір білі, насправді ми друкуємо тільки чорне. Я тут потифився, як гноми роблять літери, і побачив, що там кругом валяються шматки зайвого металу. Ну то ось, ви знаєте, як метал гравірують кислотою? І що? Ну, значить, нам достатньо навчити бісик малювати кислотою. Все, кайн проблематик. Хоча про сіре ще треба подумати. Ти маєш на увазі, що бісика з іконографом можна пристосувати до витравлювання картинки просто на пластині? Так? Це одна з таких ідей, які здаються очевидні, коли про них подумав от дивився кудись крізь Вільяма. І я весь час думаю про світло. Весь час. Вільям, напевно, пригадав чийсь вислів. Єдине, що страшніше за вампіра, який нестримно прагне крові, це вампір, який нестримно прагне чого-небудь іншого. Спробуйте тільки уявити, що відбувається, коли неймовірно винахідливий маніяк Зациклиний винятково на пошуках юних красунь, що сплять під відкритими вікнами, раптом скеровуються в інше річище, але все з тією ж безжалісною ефективністю. Хм, «Отто, а чому ти маєш працювати в темряві?» – спитав він. «Бійцикам же це не потрібно». «О, це майний експеримент!» – гордо промовив Отто. «Ви знаєте, що друга назва іконографіста мала би бути фотографіст?» Це віддав в нього слово «фото», що лалатинською мовою значить «стрибати туди-сюди, як останній ідіот, наказуючи всім, що робити, ніби тут найголовніший», – сказав Вільям. «О, фиснали!» – Вільям кивнув. Це слово його завжди приваблювало. «Ну так ось, альзо, я працюю з обскурографом», – Вільям наморщив лоба. «Скидалась на те, що день буде довгим. Зйомки темрявою?» – ризикнув він. Істинною темрявою, якщо бути точний, сказав Отто, його голос наливався захватом. Це не є просто відсутність світла. Це є світло, отой бік темрявий. Це можна називати, ну, жива темрява. Ми не могли її бачити, але бісики можуть. Ви знаєте, що земляні вугри з великої печери в Убервальді, якщо їх налякати, випромінюють спалах темного світла? Вільям глипнув на велику скляну банку, що стояла на лаві. На її дні скрутилися двійко довгастих потвор. «Це спрацює?» «Повинно. Потримайте айн хвилин». «У мене й справді на більше хвилини. Це не забере і айн секунд». Отто обережно виважив з банки одного з вугрів і помістив його в клітку, де зазвичай дрімала саламандра. Акуратно націливши один зі своїх обскурографів на Вільяма, він кивнув. «Раз, два, три». Бах! Насправді вибух був безгучним, невловима мить, протягом якої світ провалився сам у себе. Замерз до абсолютного нуля, розлетівся на гострі дрібнесенькі скалки і пошив кожну клітину Вільямового тіла. Після чого повітря знову повільно сповнилось звичайним півмороком льоху. Примітка автора. Як можна помітити, Вільям мав непогану зорову уяву. Це було... «Дивне відчуття», – кліпаючи сказав Вільям, – «ніби крізь мене пройшло щось дуже холодне». «Багато дивовишного можемо дізнатись ми про темне світло тепер, зрікшись свого мерзенного минулого і ступивши в прекрасне світле майбуття, де ми зовсім не будемо думати про слово на «ка», – про рік ото, поречись із іконографом». Він на кілька секунд втупився в малюнок, зробленим бісиком, а потім підняв очі на Вільяма. «Хм, доведеться проявляти заново», сказав він. «Можна поглянути?» «Мені так незручно», сказав Отто, кладучи картонний квадрат на саморобну лавку. «Вічно я щось наплутаю. «Та нічого я ж...» «Пане Деворде, щось сталося!» Рев належав скелю, чия голова затулила отвір до комірчини. «Що саме?» «Щось у палаці! Когось то прибили!» Вільям злетів драбинкою. За столом він побачив бліду Сахарису. «Замах на ветерані?» – спитав Вільям. «Наче ні», – відповіла Сахариса. «Не, не зовсім». Під їхніми ногами отто крик підняв темно-світловий іконограф і ще раз оглянув його. Тоді пошкрібдовим блідим пальцем, ніби намагаючись щось відшкребти. Дивно промимрив він. Він знав, що бісик нічого не вигадав. Бісики не мали жодної уяви. Вони не вміли брехати. Отто з підозрою обвів поглядом свою комірчину. «Тут хтось є?» – спитав він. «Чиї це дурницькі жартен?» На його втіху відповіді не було. Темне світло. Ох, матінко! Про темне світло побутувало чимало чотирнацьких теорій. «Отто!» – запхнувши знімок до кишені, він підняв погляд. «Так, пане Вільяме!» «Збирай свою апаратуру і ходім зі мною». Правитель когось убив, гукнув Вільям. Тобто, додав він, його в цьому підозрюють. І ці підозри можуть бути небезпідставними. Часом Вільямові здавалося, що громадяни Анкморпорку існують лише для того, щоб утворювати юрму. Зазвичай ця юрма нетовстим шаром вкривала все місто, наче якась велика амеба. Та варто було десь чомусь статися, як вулиці сповнювалися людьми, і юрма засереджувалась довкола місця події, наче одноклітинне довкола крихти їжі. Зараз юрма засереджувалась довкола головної палацової брами. Все відбувалось не самохідь. Група людей на вулиці приваблювала інших перехожих і ставала більшою. Карети та паланкіни спинялися серед дороги. Невидимий звір продовжував рости. Біля брами замість палацової сторожі стояли члени варти. «Це була проблема. Пустіть мені цікаво, тут не пройшло б. Такій вимозі в очах варти, не вистачило би переконливості». «Чому ми стали?» – поцікавився Отто. «Там біля брами сержант Щебнь», – пояснив Вільям. «О, та ж він троль! Цеглина замість мозок», – сказав Отто. «Але цю цеглину довкола пальця не обведеш. Боюся, доведеться сказати правду». «Це допоможе?» Він же поліцейський, зазвичай правде збиває їх з пантелику. Вони надто рідко її чують. ганс сержант незворушно дивився, як наближається Вільям. Це був типовий поліцейський погляд. Він нічого не видавав. Він лише говорив, я бачу тебе і чекаю, коли ти спробуєш утнути щось не те. Доброго ранку, сержанте, сказав Вільям. Кивок троля засвідчив його готовність у принципі погодитись із тим, що навколо дійсно спостерігались ознаки ранку. І що за певних обставин, цей ранок для когось цілком міг би бути й добрим. Мені треба негайно побачити комендора Ваймса. Справді? А вже ж, а йому тож треба негайно вас побачити. Троль нахилився ближче. Ви ж пан де Ворт, Еш. Так, я працюю в часі. Я то не читаю, сказав троль. Он як? Ми випустимо окремий примірник великим шрифтом. Ну, просто страшне, як смішно, промовив ще Проблема в тому, що хоч я і не такий ловкий, але саме я маю право повідомити, що входа заборонено. А тому, що там робить той вампір? – Замріть на айн секунд, – гукнув Отто. – Бах! – Ай-яй-яй! – щебні втупився в Отто, що звивався на бруківці. – Щося стало? – нарешті спитав він. – Він зняв, як ви не пропускаєте мене до палацу, – пояснив Вільям. Хоча Щебнь народився вище лінії вічних снігів на якійсь глухій горі і не бачив людей до п'яти років, він усе ж таки лишався поліцейським до кінчиків своїх грубих повільних пальців. І реагував відповідно. «То не можна!» – Вільям витяг записника і наготував олівець. «Чи не могли б ви пояснити моїм читачам, чому саме?» Щебнь дещо занепокоєно озирнувся навколо. «А де вони? Я маю на увазі, що запишу сказане вами». Натура поліцейського знову прийшла Щебневі на допомогу. «То не можна», – сказав він. «Чи можу я», – сказав Вільям широко усміхаючись, – «записати, чому мені не можна нічого записувати». Щебн підняв руку і повернув невеличкий важіль на боці свого шолома. Ледь чутне гудіння залунало дещо гучніше. Троль носив шолом із вентилятором на годинниковому механізмі, що допомагало йому охолоджувати свої кремнієві мізки, якщо перегрів знижував їхню віддачу. В даний момент йому явно треба було охолонути. Mm. Це все пов'язано з політиков? Ну, можливо. Вибачте. Отто вже звівся на ноги і знову порався зі своїм апаратом. Ще б ні прийняв рішення. Він кивнув констеблеві. Фігіменте, заведіть цих двох до пана Вайнса. І щоб вони всі не гепнулися на сходах чи ще щось таке. Пан Ваймс, думав Вільям, доки вони поспішали за констеблем. Співробітники Варти називали його лише так. Цей чоловік з простого рицаря став герцогом і командором Варти, а вони все ще називали його просто паном. Втім, це пан було сповнене натяку. Це було геть не те, що пересічне пан, яке Вартові використовували у фразах на кшталт «Пане, покладіть арбалет і повільно оберніться». Це було цікаво. В дитинстві Вільямові ніхто не прищеплював поваги до варт. Це були люди не того кола. Визнавалися, що вони корисні, як от бувають корисними вівчарки на полонині. Але ж ніхто не пустить забрьохану вівчарку у власний кабінет. Інакше кажучи, варта являла собою вартий співчуття від вид злодюжок, прошарок суспільства, відділений незримим проваллям від вельможного Деворда та всіх інших, Чиї доходи складали від тисячі доларів на рік. Родичі Вільяма та всі, з ким вони зналися, постійно тримали в голові уявну мапу міста, поділену на а. ареали проживання достойних громадян та б. території де мешкали злодюшки. Для них було б шоком. Ні, виправився Вільям, для них було б викликом дізнатися, що Ваймс користувався зовсім іншою мапою. Ймовірно, він навмисно наказав своїм людям при вході в чужі будинки користуватися парадним під'їздом. Навіть серед білого дня, тим часом як самоочевидна громадська думка, зводилась до того, що правоохоронцям слід користуватися чорним ходом, як і всім іншим слугам. Примітка автора. У тих колах, до яких належав Вільям, закон сприймали як вугілля, чи, скажімо, картоплю. Словом, як товар, який за потреби, можна просто замовити. Цей чоловік просто нічого не тямав, і те, що ветерани зробив його герцом, лише підкреслювало Патрицієву неадекватність. Саме тому Вільям був наперед схильний поважати Ваймса. Він поважав би його вже завдяки іменам його ворогів, разом із тим, наскільки він знав ця людина, в більшості своїх проявів асоціювалася зі словом «нестача». Їй не вистачало виховання, не вистачало освіти і постійно не вистачало чарки. У великій залі палацу фігімент зупинився. «Нікуди не ходити, нічого не чіпати», – сказав він. Зараз я проти Ваймс уже спускався широкими сходами в супроводі справжнього велепня, котрого Вільям ідентифікував як капітана Моркво. До списку Ваймзових нестач варто було б додати також елегантність. Не те, щоб він був погано вдягнений, і все ж здавалося, що його постать просто таки випромінює неохайність. Кидались на те, що на ньому пом'явся б навіть шолом. Фігімент зустрів його на півдорозі. Вони перекинулись кількома словами, серед яких розбірливо почулося тільки Ваймзове «Що?». Він похмуро глянув на Вільяма, в його очах безпомильно читалось «Сьогодні і так поганий день, а тут ще й ти». Ваймз спустився до кінця сходів і зміряв Вільяма поглядом. «Чого вам треба?» – суворо запитав він. «Якщо, ваша ласка, ми хотіли б дізнатись, що тут сталося», – сказав Вільям. Нащо? «Бо це зацікавить громадськість». «Ха, це і так стане відомо дуже скоро». «Але від кого, ваша милость?» Ваймс обійшов навколо Вільяма, роздивляючись його ніби екзотичну тварину. «Ви юний Деворд, чи не так?» «Так, ваша милость, мене достатньо називати командором», – гостро сказав Ваймс. «То це ви збираєте і продаєте всілякі плітки?» «В цілому так, командоре. «Що ви зробили з сержантом щебним? я лише записав його слова. «Ага, взяли його на олівець? Даруйте. Напад на офіцера з погрозою блокнотом?» «З цього ніколи не виходить нічого хорошого». Ваймс припинив кружляти довкола віліма, проте бачити його очі за кілька дюймів від своїх було не більшим задоволенням. «Сьогодні в мене не найкращий день», – казав Ваймс, – «і, схоже, далі він буде значно гіршим». «Чому я повинен витрачати час на розмови з вами?» «Можу навести щонайменше одну поважну причину», – сказав Вільям. «Ну, спробуйте». «Ви поговорите зі мною, і я докладно запишу все, що ви скажете, тими самісінькими словами. Ви ж знаєте мене, командори, і якщо я щось перекручу, ви знаєте, де мене знайти? І що? Ви натякаєте, що якщо я зроблю те, що ви хочете, то ви теж зробите те, що хочете?» Я натякаю командора, що брехня може перетнути світ швидше, ніж правда взує одну ногу. «Хм!» «Це ви зараз придумали?» «Ні, комендоре, але ви знаєте, що це правда». Вайм споживав свою сигару. «Ви дасте мені переглянути те, що запишете?» «Звичайно». «Я подбаю, щоб ви отримали один із перших примірників. Щойно воно вийдуть з друку». «Я мав на увазі до того, як усе піде в друк. І ви мене зрозуміли». «Чесно кажучи, не бачу такої можливості, комендоре». «Я начальник варти, юначе». «Так, ваша милость, а я ні». І саме тому мусив сказати те, що сказав Вайм сподивився на нього дещо за довгим поглядом, а потім заговорив, причому його тон майже непомітно змінився. Правителя ветерані було помічено трьома покоївками, вартими довіри поважними пані. Близько сьомої години ранку, після того, як їх стривожив гавкіт собаки його високості. Його високість сказав, Вайм звірився з власним записником, «Я вбив його, я вбив його, який жах! Також на підлозі вони побачили щось дуже схоже на тіло. В руці правителя ветеранів був кінжал. Вони побігли вниз, щоб покликати на допомогу. Повернувшись, вони виявили, що його високість зник. Тіло належало Руфусові долумбасу, особистому секретареві Патриція. Йому було завдано ножового удару, і наразі він перебуває в тяжкому стані. Обшук будівлі виявив правителя ветеранів в стайні. Він лежав на долівці непритомний. Поруч стояв засідлений кінь. У чересідельних сумках було 70 тисяч доларів. «Капітане, це справжня дурня!» «Я знаю, командоре», – сказав Морква. «Але це факти, командоре». «Але це неправильні факти, ненормальні факти!» «Я знаю, командоре. Не можу уявити, щоб його високість намагався когось зарізати». «Що ви верзете?» – скрикнув Файмс. «Я не можу уявити, щоб він сказав, який жах!» Він обернувся і втупився у Вільяма, ніби дивуючи, що той усе ще тут. Так? спитав він. Чому його високість був непритомний, ваша милосте? Ваймс знизав плечима. Виглядало так, ніби він намагався сісти верхи, а він же кульгав на одну ногу, можливо, зірвався. Ні, не можу повірити, що я це кажу всерйоз. Так чи інакше, вам сказано досить ясно? Я б хотів, якщо ваша ласка, зробити ваш знімок, переконливо попрохав Вільям. Нащо? Вільям думав швидко. Це запевнить громадян, що ви знаходитесь на місці події і особисто тримаєте ситуацію під контролем. Мій іконографіст тут поруч. Отто. Обоги, це ж, почав Ваймс. Він має чорну стрічку, командоре, прошепотів морква. Ваймс закотив очі. Доброго ранку, сказав отто, не рухайтесь, тут ласка, на фас саме чутова світлотінь. Він поставив триногу, зазирнув іконограф і підняв клітку з саламандрою. Тифитись сюди, клац, пах. «Ага!» – перед ними повільно опускалася хмарка пилу. Всередині неї спіралью падала чорна стрічка. На якусь мить запалала моторошна тиша. Потім Ваймс спитав, що це в біса було. «Думаю, занадто яскравий спалах», – сказав Вільям. Тримтячу рукою він підняв маленьку картку, що стирчала з кубки попелу, яка раніше звалась Отто Крикком. «Не турбуйтесь», – прочитав він, – з колишнім власником цієї картки стався незначний інцидент. «Вам знадобиться крапля бучої крові, віник та совок». «Ну що ж, кухні он там», – сказав Ваймс. «Дайте йому ради. Не хотілося б, щоб мої люди рознесли його по всьому клятому палацу». «Останнє запитання, командори. Ви не хотіли б сказати для преси, що коли хтось бачив щось підозріле, то про це варто повідомити вам? У цьому місті? Та тоді весь міштат тільки робитиме, що прийматиме повідомлення. Головне – дивіться, що пишете. Ось і все». Двоє вартових пішли геть, морква проходячи повз Вільяма, обдарував його блідою посмішкою. Вільям старанно згріб Отто двома сторінками свого записника і пересипав попіл у сумку, в якій вампір носив своє обладнання. І тут йому раптом сяйнуло. По-перше, він лишився сам. Отто, очевидно, можна було не рахувати. А по-друге, він мав дозвіл командора Ваймса пересуватись по палацу, якщо, звісно, фразу «Кухні он там» можна було назвати дозволом. Вільям тямав у словах, він завжди й говорив правду, але це було не зовсім те саме, що завжди бути чесним. Він підняв сумку і рушив іншими сходами до кухонь, звідки долинав невиразний гамір. Слуги вештались туди й сюди з виглядом людей, котрі нічого не роблять, проте все одно отримують гроші. Вільям бочком наблизився до дівиці, що обхинькала в брудну хусточку. Даруйте, дівчину, ви не дасте мені трохи крові. Хоча, може, зараз не час, – нервово додав він, коли вона з вереском кинулася геть. – Гей, що ти сказав нашій Рене? – гукнув якийсь кремезний чолов'яга, відпускаючи візочка з гарячими хлібцями. – Ви, пекар? – спитав Вільям. Чоловік підняв брови. – А на що воно схоже? – Я бачу, на що воно схоже, – сказав Вільям. Чоловік знову підняв брови, проте тепер у вирезі його обличчя з'явились дещиця поваги. – Я поставив питання, – продовжив Вільям. «Взагалі-то я м'ясник», – сказав чоловік-пекар, захворів. «А ви хто такий, щоб ставити питання?» «Мене послав командор Ваймс», – сказав Вільям. Він був вражений легкістю, з якою правда перетворювалася на майже брехню, завдяки всього лише правильним формулюванням. Він відкрив записник. «Я з часу. Чи ви...» «Що, з газети?» – спитав м'ясник. «Саме так. Чи ви...» «Ха! Ви знаєте...» Що ви все перекрутили з найхолоднішою зимою. Вам слід було знати, що найгірша зима була в рік Мурахи. Ось коли. Треба було сподати мене, я б усе вам розказав. А вас звати? Сідний Кленцій Син, 39 років, вулиця Довгосвинна, 11. Постачальники найкращого корму для шляхетних котів і собак. Чого ви не записуєте? Правитель ветеранів їсть собачий корм? Наскільки я чув, він взагалі майже нічого не їсть. А корм я постачаю для його пса. Найкращий продукт – преміум. «Ми на свині одинадцять продаємо тільки найкраще, щодня з шостої ранки до...» «Ах, пес, звичайно», – сказав Вілі. хм, Він оглянув довколишній натовп. Хтось із цих людей, напевно, міг би розповісти йому щось цікаве, а він теревенець із продавцем собачого корму. «Втім, у вас не знайдеться шматочка сирого м'яса?» – спитав він. «Для газети?» – «Так, у певному сенсі». Вільям знайшов закутка подалі від метошні і обережно видушив на невеличку сіру кубку краплину крові зі шматочка свіжого м'яса. Пил грибом зійнявся вгору, перетворився на вир різнобарвних плямочок, став отто крикком. «Ну як?» – сказав він. «Ох!» – «Гадаю, знімок вдався», – сказав Вільям. «О, твій піджак!» – рукав частково мав колір вигляд килима, яким було застелено сходи у великій залі. См'яніле та витерте синє-червоне шитво. «Напевно, домішався пил з килима, сказав Отто. «Не хвилюйтесь!» «Так постійно буває», – він понюхав рукав. «Свіжий свинина?» «Дякую!» «Це був собачий корм», – сказав правдолюб Вільям. «Собачий корм?» «Так, збирай свої причандали і ходім. «Собачий корм?» «Це ж ти назвав його свіжою свининою. І потім правитель ветерани любить свого собаку і взагалі». Не присікайся до мене. Якщо таке здаватиметься постійно, тобі доведеться носити з собою аварійний запас кроє. А доти тебе рятуватимуть підручними засобами. Хм, а все ж, гаразд, в будь-якому разі дякую, пробормотів вампір, крокуючи за Вільямом. Собачий корм. Ох, Куди ми тепер? До еліптичного кабінету. Подивитися на місце нападу, сказав Вільям. Сподіваюсь, його не охороняє хтось розумний. У нас будуть феликі проблеми. Чому? Спитав Вільям. Насправді він думав про те саме. Але все ж таки чому? Палац належав місту, ну, певною мірою. Варті могло не подобатися, що він тут не шмурить, але десь у глибині душі Вільям відчував, що неможливо правити містом, спираючись тільки на уподобання Варти. Можливо, Варті подобалося б, щоб усі громадяни сиділи по домівках, тримаючи руки на столах. Двері до еліптичного кабінету були відчинені. На Варті стояв капрал Гнобс якщо так можна було сказати про людину, що всією спиною навалилися на одну зі стін і зосереджено споглядала іншу. Він покурював самокрутку. «О, саме той, хто мені потрібен», – сказав Вільям. Це була правда. Гнобс – це було краще, ніж він смів і сподіватися. Самокрутка магічно зникла. Справді, – прохліпів гнопс, випускаючи звук струмочки диму. А вже ж я говорив з командором Ваймсом і хотів би оглянути кімнату, де стався злочин. Вільям покладав на це речення великі надії. Воно націкавло на слова «Він дав мені дозвіл», хоча насправді їх не містило. Капрал гнопс завагався, але раптом побачив записник. І отто. Самокрутка знову з'явилася у нього в зубах. «Гей, та ви ж із тієї газети!» «Саме так», – сказав Вільям. «Я подумав, що читачам цікаво буде дізнатися, як наша хоробра варта працює в ці тяжкі часи». Хирляві груди капрала Гномса помітно випнулися. Капрал Гнобій і Гнобс Добродію близько 34 років ношу форму приблизно з 10 річного віку, майже з пелюшків. Вільям відчув, що повинен зробити вигляд, ніби записує. Близько 34? Наша матуся ніколи до пуття не зналась на цифрах Добродію. Вона завжди трохи плуталась у деталях, наша матуся. Ага, Вільям уважніше придивився до капрала. Того можна було назвати людиною хіба що тому, що він мав приблизно людську форму тіла. Умів говорити і не був покритий шерстю. З пелюшків? почув він власний голос. З дитячих пелюшків, добродію, і з докором сказав гнопс. Ви першим опинилися на місці злочину, останнім добродію, і ваше важливе завдання. Нікого не пропускати в ці двері, добродію, промовив капрал гнопс, намагаючись прочитати Вільямові записи догори дригнув. Гноп з двома Б, якщо можна, просто жах, як усі помиляються в цьому місці. Що він робить з цією штукою? Збирається зробити знімок видатного громадянина Антмарпорку, Борку, Вільям, віллям, звільна спершись на одвірок. Звичайно, це вже була брехня, проте оскільки вона була цілком очевидною, він вирішив на неї не зважати. Це було ніби сказати, що не зелене. Надутий гордістю капрал Гномс вже майже злітав над підлогою. «Можна буде взяти один знімок для матусі?» – спитався він. «Будь ласка, посміхайте!» – сказав Отто. «Я вже посміхаюся!» «Будь ласка, не посміхайте!» Клац ах ай я Ай-яй-яй-яй!» Вампір, що кричить, завжди стає центром уваги. Вільям ковзнув до еліптичного кабінету. На підлозі, просто за дверима, він побачив намальований крейдою силует. Крейда була кольорова, напевно, це зробив капрал Гнобс. Тільки він міг домалювати і люльку, а навколо нього зобразити квіточки та хмарки. В кімнаті стояв міцний запах м'яти. Ще в кімнаті було перекинуте крісло. Кутку стояв догори дном кошик для сміття. З підлоги стирчала під кутом коротка, загрозливого вигляду металева стріла. До неї було причеплено бирку міської варти. Нарешті в кімнаті був гном. Він ні. виправився вільям, побачивши важку шкіряну спідницю та підбори залізних черевиків. Вона лежала долі черева, підбираючи пінцетом щось із підлоги. Те, що вона підбирала, було схоже на скалки розбитої банки. Вона підняла погляд. – Ти новенький? Де твоя форма? – спитала вона. – Я… Е... – її погляд став жорсткішим. – Ви не звартий, Геш? Панові Ваймзу відомо, що ви тут? Життя правдолюбо важке, як кар'єра велосипедиста в трусах із наждачки. Проте Вільям вчепився за беззаперечний факт. – Я з ним щойно розмовляв, – сказав він. Проте він мав справу не з сержантом щебним і вже тим паче не з капралом Гнобсом. «І він сказав, що вам сюди можна?» – зажадала вона. «Не зовсім». Гном швидко перетнула кімнату і розчахнула двері. «Тоді забирай!» «О, який чутовий ефект рамки!» – вигукнув Отто з того боку дверного створу. «Клац!» – Вільям заплющив очі. «Пах!» – «Ай!» Цього разу Вільям впіймав паперовий квадратик ще в падінні. Гном завмерла з відкритим ротом. Потім закрила його, потім знову відкрила, щоб спитати, «що це в біса було?» «Гадаю, це можна розцінювати, як травму на виробництві», – сказав Вільям. «Зачекайте хвилинку, здається, в мене ще десь лишився шматочок собачого корму. Чесно кажучи, слід би знайти якийсь кращий спосіб». «Геть звідси, негайно!» – наказала гном. Він розгорнув м'ясо, що лежало в засмальцьованому шматку газети, і вкрай обережно крабнув кров'ю на кубку попелу. Хмара попелу злетіла в повітря і перетворилась на кліпаючого Отто. «Ну як? Може, ще раз?» Тепер знімають з обскурограф, сказав він. Він уже тягнувся до своєї сумки. Будь ласка, Вільям глянув на плече гнома. Капрале, дозвольте йому виконувати свою роботу. Зрештою, він носить чорну стрічку. За спиною вартового Отто видобув з банки нову бритку, тритону подібну потвору. Ви хочете, щоб я вас обох заарештувала? Ви незаконно проникли на місце злочину. Ви не могли б уточнити, якого саме злочину? спитав Вільям з хрускотом, розчахнувши запісник. Геть, ви двоє був тихо, сказав Отто. Земляний вугор вже, очевидно, був перенапружений. Організм, що тисячоліттями еволюціонував, у середовищі з високою концентрацією магії, віддав за одну секунду стільки темряви, що її вистачило б на добрячу ніч. На мить вона залила кімнату грунтовна, нерозбавлена темрява, помережена тонким блакитно-фіолетовим плетевом. Вільям знову відчув, що вона струмує крізь нього невпивним потоком. Потім хвилями повернулось світло, як повертається прохолодна вода, Я те місце, де в озеро занурився кинути кимось камінь. Капрал обернулась до Ото. Це було темне світло? О, ви теж Субервальд, радісно почав Ото. Так, і я не очікувала побачити це тут. Ану, пішли геть. Вони проскочили повз ціпенілого капрала гнопса, пробігли сходами вниз і вибігли назовні на морозне повітря вулиці. «Ти нічого не хочеш мені розповісти, Отто?» – поцікавився Вільям. «У мене склалося враження, що вона дуже розгнівалась, коли ти зробив той другий знімок. Ну, це є непросто пояснити промимрив вампір. Це небезпечно, га? О, ні, принаймні, нема шотний фізичний ефект. Як щодо психічних ефектів?» – спитав Вільям, котрий занадто часто грався словами, щоб не зауважити підозріло-обережного формулювання. «Мошлифо, зараз не час?» Маєш рацію, розповісти мені пізніше, але до того, як спробуєш це ще раз гарантувати.